Розділ 12 де йдеться про оглядени знаків на тілі царевича, про погрози сірка відірватися геть від Москви та про його перебування в столиці Москвинів. Після того, як отець Петро, беручи великий гріх на душу, відкрив сіркові тайну сповіді, Кошовий заспокоїв і романаха, що Бог, поставився з розумінням до цього вимушеного прогрішення. Господь простив і навіть подав добрий знак через чудо з вухом царевича, яке поменшало після сповіді та причастя. А щоб ще більше скріпити віру запорожців, сірко попросив отця Петра, аби той, узявши одинадцять курінних отаманів, провідав царевича та чемно попросив його показати на своєму тілі Божі знамення. Це було знов-таки неприємне доручення для ігромонаха, але він добре знав, що віру, як і дух, треба постійно зміцнювати. Він також подумки похвалив Кошового, що той велів підібрати саме таке число отаманів – гейби одинадцять апостолів – котрі не зрадили Ісуса. Після заутрені отець Петро взяв з собою куріних «Добрий вечора», «Гапочку», «Срібного», «Гавегу», «Туркала», «Лантуха», «Криворучка», «Покотьола», «Сорочанського», «Чичіркоза», а також «Хитрика». Хитрик саме повернувся з переволочної, куди їздив по рибу. І отець Петро Подумав, що буде непогано, якщо вони прийдуть до царевича не в порожні, а з доброю рибкою до великого посту. Симеон Олексійович радо зустрів їх у своєму курені. Він дуже любив гостей і вже хотів було частувати їх запіканкою. Але єромонах, дивлячись на праве вухо царевича, яке вочевидь поменшало, сказав, що вони прийшли в іншій справі вельми делікатній і, можливо, не зовсім приємні для його величності. Річ у тім, що вони, одинадцять куріних на чолі з отцем Петром, змушені оглянути на тілі царевича віщі знаки, аби доконечно заткнути пельки московським послам. «То це ви хочете, щоб я роздягнувся?» – спитав Симеон. Не зовсім, сказав добрий вечір, тільки до пояса. Царевич зашарівся, рожевий рум'янець проступив на його щоках. Прямо зараз, спитав він. Та вже, ніяковіючи, сказав отець Петро, потихоньку, полегоньку, та якось воно й буде. А ми, ваша величності, тут рибки принесли. Не зовсім доречно промимрив хитрик. Симон Олексійович обвів їх очима, чи не жартують. Потім розщібнув гаплики на вишневій черкесці, зняв її, кинув на ліжко. Стояв у білій атласній сорочці, все ще не вірячи, що і Романах з одинадцятьма корінними апостолами раптом підібрали охоту його роздивлятися. Пороззявляли рота і чекали дива. Царевич легко стягнув з себе сорочку і недбало кинув на ліжко. Перед ними стояв голий до пояса худорлявий юнак. І дванадцять пар очей вп'ялися в його праве передпліччя та груди. Штовхаючись і стукаючись лабами, куріні щільно обступили царевича. «Є, є, є!» На смаглявому тілі Симеона вони побачили вісім природних знаків. Ні, це не були виразні відбитки двоголового орла, місяця, шабля чи зірки. Але на тих місцях, де вони мали бути, білі округлі цятки, наче залишені доторками чийогось перста. Якраз на правому передпліччі і на грудях, зліва і там, де серце. І хай вони скидалися на лишаї чи якісь вроджені плями. Та якщо добре приглянутися, там неважко було розгледіти і царський вінець, і місяць, і шаблю, і зірку. Симон їх запевнив, що про ці вісім знаків добре знає його матінка цариця Марія Ілівна. Цариця вже відійшла на той світ. Сумно сказав куріний «Добрий вечір». «Жаль», – спокійно мовив царевич. «Зате про це знамення знає стряпчий Михайло Савастіанов». «Спочив у дорозі», – схилив голову «Добрий вечір». «Хто?» – зблід Симеон. «Стряпчий Савастіанов? Помер?» Успокоївся. «Царство небесне!» Перехрестився «Добрий вечір!» Юнак без сили опустився на ослін і гірко заплакав. Він так невтішно ридав, що навіть товстошкурі корінні засмутилися через смерть боярина Савастіанова. «Вбирайтеся, ваша величність, Винувато мовив і романах Петро. «Хто не сліпий, побачить!» Хто не глухий, почує. Царевич взяв сорочку, зодягнувся і жалібно подивився на куріних. «То як щодо запіканки?» – спитав він. «Може, пом'янемо мого спасителя, усопшого, стряпчого Михайла Савостянова?» «Але добрий вечір!» Гапочка, Срібний, Гавега, Туркало, Сорочанський, Лантух, Криворучко, Покотьола, Чикортос та Хитрик сказали, що хай іншим разом. І, не задягаючи шапок, вийшли з кореня. Цього разу атаманам не було, коли розсідатися, бо їх ждав Сірко. Прийшовши до Кошового, вони розповіли все, як є. Тепер наша віра в царевича. «Ще душа скріпилася», – сказав сірко, – «а скріпилася віра, зміцнився і дух. І як там наші посли?» «А ось посли якраз похитнулися». І добрий вечір порадував Кошового, що між Чадуєвим та Щогалєвим пробігла скажена кішка, бо вони вже не думають однаково і не дмуть в одну дудку, як було раніше». Ще коли їх привели після ради до грецької хати, то Харкобілецький чув із сіней, як Чадуєв закричав на Щоголєва, «Защибу і з увечу каналію!» «Тобто я так розумію», – витлумачив ті слова «Добрий вечір», – що Чадуєв нахвалявся витягти з вікна шибку і зарізати Щоголєва за те, що той невпевнено поводився на вічі». – Ви там дивіться за ними пільніше, – сказав Сірко, – бо ще поб'ють вікна у грецькій хаті. – А як ратні люди? – Ратні люди голодні та злі, вони вимагають їдла. – Ви їм пояснили, що зараз великий піст? – А як же? – тріпнув оселецем. – Добрий вечір. – Ми їм сказали, що такі грішники, як вони, мусять покутувати гріхи сорокоденним голодуванням. Але ж ви знаєте, пане Кошовий, які добрі душі в наших козаків. Вони пронюхали, що в послів'я чимали єфимків, то продають їм висівки, помиї, пташиний послід тощо. Думаю, з голоду не помруть. Добре, сказав сірко, приведіть увечері до мене послів і приходьте самі. А ще покличте значних козаків, дідів-радців. Та гетьманового осавула Черниченка Чорного. Йому буде що тут послухати. Бусько сидів на гнізді і стривожено поглядав у небо. Чи не вертається з полювання його жінка бущиха? Вона вже знесла шестеро великих білих яєць, і тепер вони обоє по черзі висиджували пташенят. Сьогодні Бущиха, розминаючи засиджені крила, полетіла далеко, аж на той бік Дніпра, тому Бусько хвилювався. Адже рідко, як пташка, долітала бодай до середини Дніпра. У такій далекій дорозі доводилося сідати перепочити на островах, у плавнях, де на птахів підстерігала не одна напасть. Тут тобі і лиси, і виднихи, і чокалки – і невідьяка звірина. Через те бузькі, перелітаючі Дніпро, вдавалися до свого давнього дідівського способу, вивіреного в перельотах через морські розливи. Вони брали у дзьоб снопик сухого очерету або сухенького патика і, стомившись, кидали його на воду, а самі сідали зверху, як на човник, і так перепочивали. І якщо годив вечір, бузьки розставляли крила, немов вітрила, і так пропливали чималий кусок дороги. Усі добре знають, що ці птахи найрозумніші, оскільки вони походять від людей. Тільки й того, що не вміють розмовляти людською мовою. У бузьків навіть голосу немає. Малими пуцвіріньками вони ще попискують а як підростуть, то вже не можуть і цівкнути. Лише клакають дзьобами або торохкотять ними, коли сердяться. Чи хочуть сказати щось дуже голосно. Ну, воно й зрозуміло, чому ці птахи оселяються ближче до людей. Часто мостять свої гнізда прямо на хатах. Тому що бузьків наплетено безліч байок та нісенітниць. Дехто навіть каже, що вони приносять немовлят. Якби Бузько знали, де отак просто можна під нам немовлят, то вони б не сиділи на яйцях. Дивлячись у бік грецької хати, Бузько побачив кумедне видовисько. Четверо козаків вели під вартою двох чужих бородатих приплентачів, а позаду йшло ще одинадцятеро курінних отаманів. «Чи не забагато честі?» – подумав Бусько. «Костогрис сам би дав їм раду. Або гиря?» Всі сходилися до курення Кошового. Сірків півень горлопан чи пан горло стояв на вході біля дверей. Здіймав крила до своїх червоних сережок і голосно кукурікав. Чи то приймав парад, чи повідомляв господареві, хто до нього йде». Бузько з повагою дивився на значних військових товаришів, особливо на бувалих у бувальцях дідів-райців з витіпаними на вітрах конопляними вусами. Це були настільки мудрі козарлюги, що наперед знали, де вони можуть впасти і настеляли на тих місцях соломи. Так само Бузько поважав і пана Горла який ніколи не завдавав клопоту кошовому. Сам давав собі раду. Цірківпівень не чекав, поки йому сипнуть жменю зерна. А літав далеко на луки, і там, грибучи лапами, шукав собі поживу. Як усі порядні птахи. Воду він також не пив з якогось черепка чи корита. Горлопанові вистачало сто поміхів крил, щоб напитися свіжої з чортом лика. Пролітаючи повз гніздо буськів, він ніколи не кукурікав на знак привітання, а тільки чемно кивав червоним породистим гребенем. Пропустивши чадуєва й щоголіва до кошового, вартові стали біля дверей на чатах, а куріні отамани зайшли всередину. Всі вже були в поготівлі до старшинської ради. Послів. Посадили окремо на лаві. Вони помітно схудли. Щоглів геть спав з лиця, А Чадую ще гороїжився, гнув кирпу. І якщо їм тут хтось співчував, То хіба що гетьманський осавул черняченко-чорний? Сірко ж дивився на послів з неприхованим гнівом. «Багато лиха ви накоїли, і ти». Василю, і ти, Семене, відколи приїхали на Січ, сказав Сірко. Та кого бродили, що не знаю, як вас ще земля носить? Ви замахнулися на життя самого царевича, стріляли в нього з пищалі, і за це самі заслуговуєте смерті. Козаки кивали головами, заслуговують, діди-райці – Черкес, кваша, гнилиця, покришка, щобтискис, перепічка, лисокобилка схвально тріпнули витіпаними конопляними вусами. Підбадьорений такою підтримкою, Сірко заговорив пишномовніше. Він сказав, що саме небо послало їм на Запорожжя коштовну перлину, чого тут не бувало, відколи стоїть січ. Так, бач, розсудив сам Господь, що привів цього гнаного і скривдженого царевого сина не куди-небудь, а саме до них. Послав, видно з усього, для якоїсь особливої мети. І Сірко ще раз нагадав москвинам історію Симеона, аби вони зрозуміли, на кого підняли руку. Кошовий оповідав так зворушливо, що не лише діди райці чухали очі, а навіть Щоголів, відвернувшись від Чадуєва, змахнув сльозу на тому місці, де сліпий і кривим хотіли покинути сьомку серед поля. Нагадав Сіркої про те, що одного разу на Дон приїздив якийсь посол із Москви, котрий мав нав'язав голову, а не капустину, бо визнав у Симеоні царевича, хоч тоді той і звався Матюшкою. Впізнав його і щедро обдарував. Симеон передав тим послом листа до царя, та бояри його перехопили. Сірко зізнався товариству, що він, аби декого не мучили сумніви, взяв на душу гріх і підмовив отця Петра, щоб той закликав царевича до сповіді. Симон перед Богом сказав, хто він є. Затем отець Петро та одиннадцятеро курінних отаманів, хоч як це було їм нелегко і совісно, оглянули Божі знаки на тілі Симеона і ще раз переконалися в тому, хто насправді прийшов на Січ. Усі куріні, котрі бачили царевича роздягнутим, тут присутні і можуть посвідчити. «Свідчу!» Підвівся добрий вечір і осінив себе хресним знаменням. «Свідчу!» – встав Саливон Гапочка. За ними так само посвідчили Срібний, Гавега, Туркало, Сорочанський, Лантух, Криворучко, Покотьоло, Чичоркос та Хитрик. Сірко теж підвівся, перехрестився і сказав що ніхто не похитне, ні його, ні козаків у вірі в царевича, у те, що це плоті кров їхнього сударя Олексія Михайловича. А тому не лише Запорожці, але й Симеон Олексійович має синівське право просити від царя належне їм жалування. А саме, присилати щороку по 10 аршинів кармазинного сукна на три з гаком тисячі козаків, грошове жалування – Порох, свинець, ломові гармати, ядра до них, майстрів, які тими ядрами вміють стріляти. А чайок не треба. Чайки-запорожці вміють майструвати краще за москалів. І сипошів не треба. Таку абищіцю, як сипоші, вони роздобудуть самі. Тут озвався сотник Чадуєв. Сказавши, що цар і так щороку посилав на Запорожжя жалування. І зараз прийшло всього, що треба. Тільки ж і вони, запорожці, повинні слухатися царя. Сірко відповів, що так. Цар милостивий до казаків. Але ж і посли Чадуєв і Щогалєв, добре знають, чому та царська милість не доходить на Запорожжя. Чому ні платні, ні хлібних та військових припасів вони не отримують вчасно і вдосталь? Це тому, що захвалені бояри все те перехоплюють і, і не пускають на січ. а як пропустять якусь там дощицю, то соромно й людям сказати. Ось минулого разу прислали хі, і сміх, і гріх шептухового сукна, як старцям, по півторалікті на козака. Тому дехто скуповував у товаришів по клаптю, щоб пошити собі якусь жупанину. А решта – сшила з того сукна торбинки на кременій кулі, чи на онучі пускали. Діди райці підтвердили сіркові слова, показуючи послам червоні сукняні торбинки, в яких вони носили кресала – кремені, люльки – Тютюн та всяку всячину. Хотіли ще роззутися, щоб показати шептухові онучі, але сірко махнув їм. Не треба. За велика честь для недовірків роззуватися перед ними. Чадуєв стояв на своєму. Якби запорожці перестали впиратися та віддали їм царевича, чипак самозванця, тоді побачили б, яким жалуванням обдарував би їх цар. Позав'язку було б і грошей, і сукна, і харчових припасів, і гармат, не кажучи вже поядра, зілля та сипоші. «Ви вже заколупали мене тими сипошами», – скипів Сірко. «Кажу, що дудки нам не потрібні, і чайки ми робимо ліпші, ніж ви». Чадуєв погодився, що запорозькі чайки найкращі в світі, але якби їм, Видали Симеона та ще дали сотню козаків для охорони, щоб його не відбили по дорозі до Москви. Тоді б купалася в розкошах. Вони отримали б усе, що їм треба, з доважком. Від грошового жалування до найдорожчих сукан. І хочуть козаки чи не хочуть, бо їм прислали навіть чайки і сипоші. Бо для такої раті, як військо запорозьке, цареві нічого не шкода. А те що самозванець і на сповіді богохульствує, то це ж зрозуміло. На те він і самозванець – шахрай, ошуканець, учень боговідступника і лиходія Степана Разіна. Розбійникові Разі... Разіну голову зітнули, так само й цьому зітнуть за святотатство і нахабну брехню. Сілько сказав, що навіть якщо він дасть тисячу козаків охорони, то все одно бояри вишлють проти них ціле військо, щоб відбити Симеона і не допустити до батька царя. «Але знайте, і ти, Василю Чадуєв, і ти, Симеона Щоглєв», – вів далі Сірко, «що коли раптом прийдуть сюди бояри з ратними людьми, коли посуне на Січ, як ви нахвалялися, воєводар Ромодановський із військом» то й тоді ми не віддамо царевича, бо такий наш звичай і така наша честь. Ви називаєте його шахраєм? Лиходієм? Нічого дивного. Москва і нас, козаків, називає шахраями, лиходіями і гультяями. Називає, називає, закивали головами діди райці, і їхні вуса захвилювалися, як ковила на вітрі. Називала й називала гультяями та розбешаками. Чули? наїжачи в брови сірко напослів. Ось ціна вашому слову. А ми добре знаємо, хто ми такі та звідки пішли. Знаємо, знаємо, загули запорожці. Кожен із нас відає, де він узявся і ким є насправді. Кошовий Вдячно кивнувши товариству, сказав, що Москва завжди влаштовувала запорожцям прикрощі і перешкоди. Козаки пам'ятають, як ще недавно зна... знамови Москви попередній гетьман Димкомного Грішний заборонив пропускати на Січ хліб та інші харчові припаси. Сірко не здивується, якщо й тепер цар знамови Бояр накаже гетьманові Самойловичу, не пропускати на Запорожжя харчі, щоб казаки тут вимерли з голоду. Нехай наказує, махнув рукою сірко. А ми як тоді не вимерли, так і тепер не вимремо. Буде в нас хліб і до хліба. Ми відшукаємо собі іншого царя. Таких лицарів, як Запорожці, кожен прийме під своє крило. Підшукаємо, підшукаємо. Підтвердили значні товариші. Перед нами кожен розкриє обійми, погодилися діди райці: і турок, і лях, і швед. Кримчики вже й зараз готові давати нам хліб, запевнив усіх Сірко. Даватимуть з радістю, і скільки ми схочемо, так само, як за гетьмана Сухавія возили нам хліб з перекопу. Кримський хан уже знає про Царевича і присилав до мене гінців запитати, чи то правда. І я відповів, що така людина на Січі є. Навіть дозволив їм подивитися на царевича. Турецький султан також про нього знає, і вже ближчим часом збирається йти на Київ і далі. Але то не наше діло, нехай царі між собою квитаються, а ми подивимося, чий батько душій. Та й вирішимо до кого пристати. Хто дужчий, до того й підемо, загули запорожці. А далі по всякому може повернути, сказав Кошовий. Я вже знаю дорогу на Сибір. Показали, спасибі, то може й туди заглянемо. Тоді москалі довідуються, які вояка Сірко. Чи не так, товариство? «Заглянемо на Сибір і далі!» – зраділи, як діти запорожці. «А по дорозі і в Москву навідаємося!» Тут дійшла черга і до гетьманового осавула Черняченка-Чорного, який сидів у кутку тихо, як миша під віником. Сірко звіддаля помацав його колючими бровами і спитав. «Усе намотав на вуз!» Добре мотай, щоб передати гетьманові Поповичу, нехай знає, як ми його любимо. Вам, галушкам полтавським, не соромно, що ви такого вайла на гетьмана вибрали. Він своїх навмання повбиває, а воювати не тямить. По Дніпру покрутився, як гівно в ополонці, та й назад повернувся ніщим. Тепер маємо аж чотири гетьмани. Самойловича на лівому березі, Дорошенка, Сухавія та Ханенка на правому. І ні від кого пуття немає. Зубами за гетьманство тримаються, за маєтності, за млини та угіддя свої печуться. Замість того, щоб Крим руйнувати, вони кров християнську проливають, як воду. Ще й кличі один одного крадуть разом з клейнодами. Дорошенко, куммій, під зелену хоругу схилився, бо свій Хосен у тому побачив. Каже, що під турком нам краще буде. Бусурмен не змішає козацькі народи з собою, бо дуже різні в нас мова, віра, ну й військо козацьке не сплутаєш з іншим. І тут, Сірко, поблискуючи бурштиновими зіницями, розтлумачив усім, як гетьмани крадуть один в одного. Кличі гасла, тримаючи носа за вітром та підлизуючись до темного поспільства. Але не завжди їх те виручає, бо позичені заклики до добра не доводять. Хіба не так було з Івашкою Бруховецьким? Він, щоб міцніше втвердитися на гетьманстві, року 1666 осені попер до Москви продавати Україну. Хоч Москвини не підбивали його на таке віроломство. Самохіть поїхав, чорна кров ударила в голову. Ще й підмовив своїх генеральних старшин, обозного Івана Цесарського, судю Петра Забілу та писаря Захара Шейкевича, деяких значних полковників, хоч би й з того таки Лубенського Грицька Гамалію. Поїхали вони до Москви. Вдарили чолом перед царем Олексієм Михайловичем, що давайте, мовляв, укріпимо владу московську по всій Україні. Настановимо по малоросійських містах государівих воєвод, щоб вони скрізь верховодили. До Києва привеземо московського митрополита. Нехай справи церковні під Москву рівняє. Цар зрадів такому жертовному підданству щедро обдарував Івашку Брюховецького червінцями, давши йому ще й високе звання боярина, а старшин наділив дворянством. Лише писаря Захара Шийкевича заслали в Сибір, бо той в останню мить схаменувся, що тут щось не те. Стряпчий Тяпкін та думний дяк Коровін Запитали в наших старшин, чого це вони 12 літ із Москвою дружать, а досі не розмовляють по їхньому. Шикевич образився, слово криве сказав Брюховецькому і відразу загримів на Сибір. А самого Івашку швиденько оженили на дочці боярина Шереметєва Дарії. І він гуляв по Москві ще не один медяний місяць, втішаючись, родичівством з дворянською кров'ю та забувши про справи гетьманські. Тим часом в Україну посунули московські воєводи і стали чинити великі утиски козацького люду і посполитим. Застогнало поспільство від їхнього здирства і наруги. Люди зненавиділи гетьмана, котрий і в листах своїх став підписуватися «Вірний холоп», і найнижчий підніжок Пресвітлого престолу Московського Івашка Брюховецький. Козаки та чернь стали хилитися до Петра Дорошенка і бунтувати проти Брюховецького та його московських наїзників. Побачивши таке діло, Івашка почав заткувати, і, щоб прихилити люд на свій бік, перехопив Дорошенкові кличі. Зібравши в Гадячій Раду старшин, він проголосив його заклик – «Геть від Москви! Геть московських воєвод та їхніх здирників подати!» Мовляв, у нас є своя віра і церква, і є мова козацька і військо, а Москви ми зрікаємося і будемо жити по-новому, сиріч по-своєму. Та вже пізно було влещувати народ, який не забувся, хто привів тих воєвод і тих здирників у нашу землю. І коли в Україну посунуло московське військо, щоб придушити повстання, козаки схопили Івашка біля диканьки і роздерли на шматки. Сірко тоді звернувся до кума свого, правобережного гетьмана Петра Дорошенка, щоб він очолив Україну по обидва береги Дніпра. І все пішло так, як треба. Окрилений Дорошенко попер москвинів від котельника аж до путивля. Але тут його перейняла одна прикрість. Соромно й говорити, та наздогнала гетьмана в переможному поході лиха вість. Жінка його пріська, поки він воював далеко від дому, зайнялася блудом у Чигирині. Петро, взявши те близько до серця, передав військо під команду чернігівського полковника – Дим'яна многогрішного, а сам розвернув коня на чигирин. Ну, а якщо гетьман замість вирішення доленосних справ починає возитися з жінкою, то відомо, чим усе це закінчується. Димко многогрішний, швидко змикитивши, як перехопити булаву до своїх рук, став любенько перемовляти з воєводою Ромодановським. І все пропало. Фортуна – Повернула в інший бік. Ромадановський для постраху спопелив Ніжин і звелів многогрішному та його старшинам просити в царя прощення за те, що Малоросія збунтувалася. Попросили. Милостовий цар простив. Димко Многогрішний став гетьманом. Петрові ж Дорошенку довелося починати все спочатку. Ось такі у нас гетьмани. Сказав Сірко. Такий і Самойлович Попович, Що відібрав булаву В димка многогрішного. Всі вони многогрішні. Діди райці Осудливо захитали Конопляними вусами, Кладучи голови то на те, То на друге плече. А якби мені дали булаву Хоч на рік другий, Вів далі Кошовий, То побачили б, і як треба гетьманувати. І був же час, коли наше військо запорозьке на гетьманство мене висувало. Але Заноза Ромодановський зробив так, щоб московський підніжок Самойлович узяв булаву. А мене замість гетьманства боярин у безодню кинув, на Сибір заслав замерзати. Хіба так лицарі роблять? Гнида він московська, а не лицар. Чув я, що деякі міста з правого боку попросилися під руку Самойловича. Серед них і лис Лизогуб підлизався. Може, воно й на краще, бо Лизогуб як лизне, то й в п'ятах гаряче стане. Ну добре, Дітько з ним, тим гетьманством. Та хай мені б Самойлович дав хоча б чотири козацькі полки, полтавський, Миргородський, Лубенський і Прилуцький. Тоді побачили б, що я зробив би. А що? По-котячому засвітив очима осавул Черняченко-Чорний. Що? Спершу весь Крим звоював би, сказав Сірко. І приєднав би його до нас. Крим був би наш. Чадуєв здивовано запитав. Що як же він був би наш, якщо там і мова не ваша, і люди чужі? Ось коли вони москвини заберуть Крим та насадять в ньому своїх людей і мову свою, тоді Крим буде їхній. Це кацапчі вміють, погодився Сірко. Хто? не зрозумів чадую. Кацапчі, різники Салгани, пояснив кошовий. Так вас, москалів, називають османи за те, що, заходячи в чужий край, ви, кровожери, вирізаєте жінок і дітей, старих і немічних, кацапчі, ось ви хто. Чадуєв сказав, що османи не кращі. Вони не христи і новірці, а ви ж, які не є, християни» а крівцю християнську точити вже років 200, відколи на світ прийшли. Чадуєв дорікнув Кошовому, що ніхто і тепер не заважає йому приєднатися до московського та гетьманського війська і діяти на свою руку. У воєводи Ромодановського сорок тисяч ратних людей. Нехай Кошовий стає з ними і воює, де йому заманеться. Сірко відповів, що більше його не обдуриш. Він уже раз був повірив боярину Ромодановському, котрий обіцяв йому царську милість. А чим закінчилося? Сибіром. Ні, тепер сірко діятиме зовсім інакше. І сам Бог подав йому знак, пославши на січ царевича. Десь із Господнього піднебесся вже летить та зозуля, що його не забула. Тут знову вилізла миша з підвіника. Осавул Черняченко-Чорний сказав, що спливає термін, визначений гетьманом Самойловичем, щодо затримки московських послів у Січі. Якщо завтра їх не відпустять, то хай Кошовий вибачає. Заручники Лучка, Мережка, Голобля і ті сіркові посланці, що ходили до гетьмана, будуть страчені. Запала мовчанка. Запорожці сторожко перезирнулися. Вони ніби лише тепер згадали про козаків, які сиділи в заручниках у Самойловича. Сірко пам'ятав це добре, але сказав, що Черняченко-Чорний почує їхній рішенець завтра. А поки що він вільний. Послини хайтака також під вартою повертаються до грецької хати. Запорожці радитимуться далі. Вони ще довго обговорювали погрозу гетьманського Саула. Чи то правда, чи він тільки страхає, і як тут повестися, щоб не пошитися в дурні. Сірко, стуливши повіки, дрімав. Гранату його серечці, то зблискував, то пригасав, або й зовсім робився темним як вуглина». Кошовий згадував Москву, коли після повернення з Тобольська йому довелося пожити в цьому містечку. В тюрмі, не в тюрмі, але й не на волі. Сіркові заборонили повертатися на Запорожця, поки цар не видасть якусь особливу грамоту. Під вартою його не тримали. Жив Сірко у кремлівському Гостиному дворі, де мав окремий покій. Вільно ходив містом, робив, що хотів. Щоправда, в супроводі приставленого до нього поводиря Савелія. Цього бугая виділили Кошовому зі Стрілецької царської охорони, начебто як камердинера чи денщика. Та, крім лакейських повинностей, Савелій насправді мусив пильнувати, щоб сірко Нікуди не щес. Із царської казни Кошовому видали жалування – 10 срібних рублів, двірічні платні – Савелія, щоб він, знявши лахміття за сланця, придбав на свій смак нове вбрання і жив на широку ногу. Сірко перейшовся торговими рядами, яких було вдосталь прямо на Красній площі, і в турецькій лавці знайшов ж зелений жупан, сині шаровари та жовті сап'янові чобати. І смушив у шапку. Він полюбляв прогулятися московськими базарами від охотничого ряду до китай-города. Любив заглянути на Кінську площу, де торгували кіньми, чи на Іванівську, де продавали людей – кріпаків, бранців, повій. Та не від кого. На Москві-ріці За собором Василя Блаженого Збирався рибний базар на льоду. І Сірко сам бачив, Як уже в березні підвідлигу Той лід не витримав скупчення базарувальників І всі вони, царство небесне, Пішли під воду На радість щукам та судакам, Які з торгових прилавків Знов потрапили в річку. Одного разу Проходячи у м'ясному ряду, Кошовий побачив цікаву оказію. Якийсь чолов'яга поцупив з лави свинячі тельбухи, а різник, потупивши очі, не сказав йому ані слова. Савелій пояснив сіркові, що то відомий на всю Москву майстер заплічних справ, тобто кат, Казатул. Це він стинає голови найбільшим лиходіям та як зітнув зухвало до довбешку й самому стенці Разіну. Брати гроші з руки ката вважається великим гріхом. Тому, користуючись забобонами темного люду, казатул грибе з прилавків і рундуків, що йому впаде в око. Савелій шипнув сіркові, що казатул отак задурно поцупив собі навіть жінку на Іванівській площі, де торгують живим товаром. Узяв собі шльондру, звичайно. Але в них народився, як то часто буває в непевних людей, гарний, здоровий хлопець, котрий теж навчається в свого татуся на ката. Ще сірко був не від того, щоб позаглядати по московських кабаках, яких було натикано, здавалося б, у найсвятіших місцях. Особливо його дивувало, що кабаки тулилися навіть колом ясних помостів, на яких стояли гармати для оборони Кремля. Один із них гудів прямо біля лобного місця і називався Подпушкою. Сірко часто сюди заходив не стільки випити, як подивитися на хмільний народець. Випити чогось путнього тут не було. Москвинам не вистачало терпцю. Дочекатися, поки Брага виграє на горілку. Вони випивали ще не вистояну кислу бормотуху. Тож обачний Савелій, коли вони заходили під гармату, завжди діставав із глибокої кишені червоного стрілецького каптана фляжку горілки. До їхнього столу підтюбцем підбігав догідливий половий чоловік у засмальцьованій охабні з масною бородою, і, кланяючись, промовляв. «Сій час у благотворімс!» Загинаючи пальці, він перелічував усі найкращі страви, якими б мусили бредитися царський стрілець Савелій та його пишний супутник. Чи не малоросійський то гетьман у розкошному козацькому вбранні? Щі, розтягаї, стерлять, бліни, уха, кулебяки, коров'ячі очі, рубліні телячі вуха з огірковим розсолом. Сірко терпіти не міг щі, якими смерділа вся Москва. Не уявляв, як можна їсти коров'ячі очі. На нюх не зносив розтягаїв та кулебяків, начинених якоюсь собачатиною. Савелій запихався тими наїдками, а сірко брав собі лише печену стерлять і запивав горілку огірковим розсолом, який тут вважався особливою лакоминою. Подавався до страв, як підлива. У просмерділому кислими щами, брагою і собачатиною кабаку под пушкою збирався цікавий народець – ратні люди, Ряжені міщани, коробейники та скоморохи. Заходили купці, котрі більше налягали на квас, оскільки загороджували тут свої гешефти на тверезу голову. Одного разу, коли Сірко із Савеліем, підобідавши під гарматою, слухали скоморохів-балалайчників, раптом у кабаку впала тиша. На одній балалайці обірвалася струна. Всі повернули голови до дверей, в які щойно зайшов здоровий та м'язистий чолов'яга. Сірко впізнав ката Казатула. Той тихо з похиленою головою пройшов у темний закутень за чорну завісу. Савелій пояснив Сіркові, що там стоїть стіл, за яким обідає кат. Бо йому не дозволено сидіти в кабаку серед людей. Паловий чоловік заніс за чорну завісу велику миску коров'ячих очей та жбан червоного вина. Але Савелій сказав, що то не вино, то свіжа, ще тепла свиняча кров. Згодом Сірко побачив казатула в роботі. На лобному місці, тут таки, поруч із кабаком под пушкой, страчували якогось розкольника. За наказом царя, старообрядців частіше спалювали, а цьому вирішили відрубати голову. Незважаючи на тисячі роззяв, що стовпилися на Красній площі, Сірко добре бачив, як Казатул сам без варти вивів нещасну жертву з-під кліті, де містилися караульні приміщення царської охорони та камера смертників. На прямості лобного місця, на широкому добовому кругляку, вже стріміла важезна округла сокира з довгим дерев'яним топорищем. Казатул був задягнутий у руду хламиду з каптором, але відлога на його голові навіть не закривала обличчя. Всі добре знали, хто такий казатул, і він не збирався ні від кого ховатися. Навпаки, ішов з якоюсь виключно погордою, підтримуючи розкольника по підлікоть, наче близького приятеля. Вивів його на лобний поміст, і, поки Глашатай зачитував з царської грамоти вирок, що ось, мовляв, такий і такий лиходій богохульник замахнувся на єдність Московської церкви. Казатул майже обняв свою жертву, шепочучи їй на ухо, куди – як і треба покласти голову, щоб довго не мучитися. Розкольник його зрозумів. Перехрестився двома пучками, показуючи, що він стоїть на своєму доскону. Поклав голову щокою до деревини, витягнувши, як гусак, шию і широко розплющив очі. Мабуть, боявся прогавити момент, коли його праведна душа Опиниться перед брамою в рай. Казатул, досвідчений майстер заплічних справ, Закинув сокиру за плечі, А потім одним махом відрубав розкольникову голову. І вона, та богохульна голова, Так і покотилася на поміст Із розплющеними очима Під схвальні вигуки натовпу. Забризканий кров'ю казатул Гордо пішов із помосту. То чи правильно ми міркуємо? – спитали в Кошового військові товариші і діди-райці, повертаючи його з Красної площі до свого куреня. Однак Сірко ще на хвилю затримався там, біля лобного місця. Привіділася йому відрубана голова Симеона. Він поволі розплющив очі і сказав. Правильно, товариство, царевича ми їм не віддамо.